Basme în limba română Alibaba și cei 40 de hoți Trăia odată în Persia, în vremuri de demult, un negustor de covoare, care avea doi fii, unul se numea Casim, celălalt Ali Baba. După moartea tatălui lor, Casim cel Lacom a preluat afacerea tatălui, păcălindu-l pe naivul Alibaba. Baba. Casim se căsători cu o femeie bogată, Alibaba era nevoit să-și întreține soția și copiii. Își câștiga pâinea zilnică din vânzarea lemnului pe care îl tăia în pădure. Într-una din zile, Alibaba aduna lemne în pădure. Deodată, auzit tropotul mai multor cai. Se ascunse în spatele unui copac pentru că îi era frică. Veni un grup de 40 de oameni călare, cărând saci și se opriră lângă o stâncă uriașă de la poalele muntelui. Poartă săbii și pumnale la brâu. Aceștia sunt cu siguranță o bandă de hoți. Oare ce fac aici în pădure? Unul dintre hoți, care părea a fi căpetenia lor, se apropie de stâncă. Sesam, deschide-te! Lui Alibaba nu-i veni să-și creadă ochilor. Wow! Sânca era, de fapt, intrarea într-o peșteră întunecată. Hoții intrară în peșteră, iar ușa se închise în urma lor. Alibaba rămase uimit și nu se mai putea mișca de frică. După un timp, ușa se deschise din nou, iar hoții ieșiră cu mâinile goale. Și-au lăsat sacii în peșteră Hoții încălăcară pe cai și se făcură nevăzuți în pădure Oh! asta trebuie să fie ascunzătoarea lor de comori Ali Baba nu se putu abține să nu intre în peșteră Se puse în fața stâncii și strigă Sesam, deschide -te! Ușa se deschise ca și mai înainte Ali Baba intră în peșteră Oho! Erau grămezi uriașe de aur, argint, unelte prețioase, diamante, rubine și multe altele Cum Alibaba nu mai văzuse niciodată în viața lui ah! Lui Alibaba nu-i veni să creadă, dar totul era acolo, întins pe pământ O să iau și eu câteva monede, hoții nici măcar nu o să observe Alibaba își umplu un sac cu monede și se duse acasă Ia uite ce-am adus! Alibaba goli sacul cu monede de aur în fața ei Soția lui rămase uimită văzând atât de mult aur ah, Ai furat monedele astea? E o poveste lungă Nu am furat nimic Era furat deja <laughs> O să le număr mai întâi? Nu! Nu putem să numărăm atât de mulți bani Du-te la fratele meu acasă și adu un cântar Soția lui Alibaba fugi repede la casa cumnatului ei Draga mea, împrumută mi un cântar în seara asta Îl aduc înapoi până mâine dimineață Ce vrei să cântărești cu el? Nimic, doar niște greu. Soția lui Kasim era o femeie vicleană Și se gândi că Alibaba nu putea să aibă atât de mult greu de cântărit Așa că puse puțină ceară pe fundul cântarului și îl dădu soției lui Alibaba. Aceasta cântări monedele de aur și fu extrem de fericită de cantitate. Ne-am îmbogățit! Putem să ne cumpărăm orice vrem! Nu atât de curând! Toată lumea o să ne bănuiască! Nu putem lăsa pe nimeni să ne afle secretul! Soția lui Alibaba acceptă să păstreze tăcerea, însă a doua zi... Soția lui Casim le descoperi secretul văzând o monedă lipită. Aceasta îl informă imediat pe Casim de averea fratelui său. Alibaba are monede de aur. De unde le-a luat? Trebuie să aflu! Casim deveni atât de invidios încât nu mai putea să doarmă, așa că se duse imediat acasă la Alibaba. Ali, ce mai faci frate? Am venit să te întreb dacă ai nevoie de ceva Să nu eziți niciodată Cerem orice ai nevoie Fratele tău mai mare e mereu aici pentru tine Oh frate! Mă bucur că îți pasă de mine, dar Am destui bani acum Nu am nevoie de nimic altceva Bani? Ia povestește-mi! Naivul Alibaba nu putu să țină ascuns adevărul Așa că-i povesti lui Casim totul Despre hoți și peștera Asta e grozav Mă duc chiar mâine acolo Până la urmă Banii tăi sunt responsabilitatea mea Trebuie să am grijă de ei A, Care e cuvântul cheie să pot deschide peștera? Sesam deschide-te Sesam deschide-te Sesam deschide-te O să țin minte Sesam, deschide-te! A doua zi de dimineață, Casim plecă de acasă cu patru catări puternici să care aurul Voi fi mai bogat decât cei mai bogați! <laughs> Ajuns la peșteră și strigă Sesam, deschide-te! Iar ușa se deschise și se închise în urma lui Uluitor! Incredibil! Atât de mult aur! Atâtea pietre prețioase! O să iau totul de aici! Casim puse toate monedele și pietrele prețioase în saci Dar când se duse la ușă să plece, rămase acolo să se gândească Care era formula? A... O Orzule, deschide-te! deschidete. deschide-te! Deschide ușa! Deschide ușa! Cineva, să o deschidă! Cu tot entuziasmul lui, Casim uită parola și rămase încuiat în peșteră. După o vreme, auzi ropotul cailor. Cei 40 de voți se întoarseră la peșteră. Sesam, deschide-te! Când se deschise ușa, îl găsire cu toții pe Casim stând în genunchi în fața ușii. Fără să-i adreseze vreo întrebare, conducătorul lor îl ucise cu un cumnal și îi lăsă trupul întins înăuntru. Soția lui Casim se duse la Alibaba să-l înștiințeze de dispariția acestuia. Plecase la peșteră! O să mă duc să-l găsesc! Alibaba se duse la peșteră și îi găsi trupul lui Casim zăcând acolo. Nu! Oh, nu! Îl puse pe unul din cătări și îl duse acasă. Slujnica lui Casim, Morghiana, a auzit totul despre incident. Nu trebuie să spunem nimănui motivul morții lui. O să mă duc la doctor să iau medicamente pentru el, ca să ne putem preface că e bolnav. Mâine dimineață o să anunțăm că a murit. Cu toții au fost de acord cu planul ei. Au trecut câteva zile, însă soția lui Casim nu a putut suporta durerea și a murit. Nu mai e nimeni pe cine să slujesc. Vă rog, lăsați-mă să muncesc la voi în casă. Alibaba știa că e o fată isteață și că îi va fi de ajutor pe viitor, așa că o luă pe Morgiana în casa lui. A doua zi, hoții se întoarseră la peșteră. Unde este cadavrul? Mai este cineva care ne cunoaște secretul. E vorba de averea pe care am strâns-o de-a lungul vieții. Înainte să o pierdem, trebuie să aflăm cine este dușmanul nostru. Duceți-vă în sat și aflați cine a murit de curând. Toți hoții se împrăștieară prin sat să afle cine era persoana. Unul din ei se duse la casa doctorului. Bună, doctore! Cunoști vreo persoană care a murit în ultimele zile? Da, a murit Casim. I-am dat medicamentele după cum mi-a descris slujnica simptomele. Însă a murit. Îmi pare foarte rău pentru el. Ce destin tragic! Unde locuiește? În casa aceea nu mai locuiește nimeni, însă are un frate, Alibaba, care stă jos în vale. Hoțul bănui că Alibaba trebuie să fie cel care a carat cadavrul, așa că noaptea se duse la el acasă. Nu se afla nimeni pe alee. Acesta a făcut un semn pe ușă. Mâine o să-mi aduc banda și o să-i omor pe toți din casă. A doua zi de dimineață, Morgiana a văzut semnul de pe ușă. Isteața Morghiana își dădu seama că familia era în pericol. Aceasta însemnă fiecare casă de pe alee cu același semn. La miezul nopții, hoții veniră în sat, dar rămaseră uimiți, fiindcă fiecare casă avea același semn. Se întoarseră dezamăgiți. Mă duc eu mâine și aflu singur. Capitanul se hotărâ să se ducă el însuși. Însă, fiind mai deștept decât ceilalți, nu însemnă casa, ci se uită la ea îndeaproape ca să-și o amintească bine Apoi ceru 40 de cături și 40 de butoare goale, umplu unul liniile ele cu ulei În butoaile rămase, le ceru hoților să se ascundă Apoi căpetenia se deghiză în negusor de ulei Se duse la locuința lui Alibaba Pe cine cauți? Sunt un negustor de ulei care călătorește în Asia să vândă. Este târziu și caut găzduire pentru o noapte. Călătorești pe distanță lungă? Te rog, vină înăuntru să te odihnești. dă voie să văd butoaiele mai întâi. Oh, de ce nu? Chiar te rog! O fată frumoasă ca tine trebuie să aibă grijă de siguranța ei. Din fericire, Morgiana deschise butoiul umplut cu ulei. Se liniști! Iar capitanul răsuflă ușurat Intrară cu toții în casă Morgiana pregăti o cină delicioasă în seara aceea Servi masa și văzu unul dintre inele pe degetul negustorului Își dădu seama că se aseamănă cu inelul pe care Alibaba îl adusese cu comoara Fu din nou cuprinsă de îndoială Se apropie ușor de butoaie și ciocăni într-unul din ele E timpul să ieșim, stăpâne? Morgiana înțelese tot și retlicul Verifică toate butoaiele și găsi câte un hot ascuns înăuntru. Așa că lua butoiul plin cu ulei și îl încălzi într-un cazan mare. Apoi turnă câte un ulcior de ulei fierbinte în fiecare butoi. În mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. felul acesta scăpă de toți hoții. Când se lăsă noaptea, Capitanul veni să-și cheme prietenii hoți. Însă când deschise putoaiele, fu șocat și se înspăimântă, Aaaa! fusese prins în propria lui capcană. O la fugă de acolo îngrozit. A doua zi, Morgiana îi povesti întâmplarea lui Alibaba. Mi-ai salvat viața. Nu pot să-ți mulțumesc când a ajuns fata mea. De acum înainte, vei fi un membru al familiei. Nu doar o slujnică. Îți mulțumesc, maestate. Rămaseră împreună ca o familie fericită. Alibaba era singura persoană care știa secretul peșterii cu comori. Sesam, deschidete.